Aurten, bi aldarri nagusi gaienduko bira sareren mobilizazioetan, urruntze politikarekin amaitzea eta gradu progresioa ezartzearen eskakizuna, izan ere, oraino eunda sazpi euskal preso lehen graduan jarraitzen dute. Bilbon egindako agerraldian, jakitara eman dutenez, urteroko Baionako edo bilboko manifestazio erraldoiak egin ezinik, errizerri mobilizatzera deitzen dute. Urte berri honi, urtero egiten dugun, eran emango diogu naziera. Begoatxa, sareko bozera male. Kalean. 2002 eta bat urte honetan ordea berreundamazi kale beteko ditugu aldarriz. Berreundamazi herritan egun berean, ordu berean, eta irakurketa beraren baitan... Ekimen parte hartzaia eta egin eginden ahundienetako izango da eta horrez gain goizeko hamaik aterrietan Bilboko Euskalduna jauregian alor sindikal, sozial eta politikoko ordezkariak ere batuko bituen ekitaldia eginen da. Arratxaldean berriz... Herri entzande izango da. Danitzak izango dira, herrietan aurrera erabango diren mobilizazioak. Gizakateak, muzaikoak, manifestazioak, ekitaldi musikatuak, guztiek ordea ekimen bateratu bat erabango dugu aurrera. Argistatutako bidea. Eta denetan argistatutako bidea ekimena eginen jenbute beraz, berreunda sei herrietako, mugikorretako argiak baliatuz, osabutako berreunda amasei, argazkiak, sare sozialetan partekatuz. Bera bizango da, gure zareetan jaso eta zabalduko dugun irudia edo hobe zanda. Gure zareetan, zabalduko ditugun berreundamazei irudi irudin bateratuak. Bate egingo dugun une berezia izango da. Eta baita, iparraldeko kidekin bate egingo dugun unea ere. Baionan ere argiztatuko baitute bidea.